цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Таїс Вогник. Безсмертя мрій. Частина 3. Глава 9. Прийшов день коли для Тоні вибрали нареченого. І сім'я її майбутнього чоловіка повинна була зайти в гості до її батьків. Майбутня наречена повинна бути послужливою, скромною і на загальному застіллі двох сімей вести з усіма богоугодні розмови. Місто Технократ – було міжнародною столицею сучасних технологій у новому західному світі. У місто з'їжджалися всі підряд, від дизайнерів і програмістів до великого бізнесу, політиків, знаменитостей, ще й інвесторів будування міст, які використовують нові технології для втілення своїх хитромудрих ідей в будівництві. У різноманітному 20-мільйоннику все було оригінальним і ні на що не схожим. По повітрю літали двокрилі апарати і капсули, майстерно об'єджаючи басейни без стін і видимого дна. Тераси і транспортні доріжки виходили нібито з хмар. Голограми міста давно змішалися з реальними об'єктами настільки, що часом важко було відрізнити одне від одного. У місті була використана технологія антишум, і тому всі звуки, які виходять від спливаючих під музику голограм і механізмів, гасилися особливими, всюди вбудованими матеріалами – тому місто просто тихо гуділо, не більше, ніж гірський струмочок, що не можна було сказати про кольори. Повітряні ескалатори робили місто ультракомфортним. Люди могли не виходити з дому і мати все, що захочуть, але вже друге століття панувала мода на переміщення по місту по його повітряних парках і атракціонах, по парках старовинного зразка з тіністими деревами і по кварталах справжньої історичної давнини з крихітними магазинчиками і кінотеатрами. Існувала старезна соціальна програма з порятунку міських голубів і рідкісних комах в лісопарках, зайців, оленів в лісових гаях. Дикі та безпечні тварини розводилися спеціально за допомогою соціальних проєктів. В тому місті часто можна було спостерігати, як кольорову голограму перетинає оленя, вцятки або заяць чи їжак. Тварини адаптувалися до сучасного міста і вже не боялися його яскравих фарб – тахи. Облюбували хмарочоси і вили гнізда прямо на стінах хмарочосів, особливо коли стіни були рельєфними. Загалом в місті можна було зустріти абсолютно все – парки з тваринами, ресторани і спортивні комплекси в Піднебесі, монументальні церкви, багатоповерхові поля на сваях, квартали червоних ліхтарів з роботами. Лікарні з найсучаснішим біопротезуванням, музей з живими донозаврами та групкою первісних людей, яку весь час поповнювали новими штучними багатоклітинними. А чого тільки вартий оперний театр, схожий на 10 гострих морських хвиль 300 метрів заввишки, загалом, Багато жителів різних країн хотіли потрапити в технократну екскурсію, подивитися на новітні розробки в будівництві і побутовому обслуговуванні. Безвідходність виробництва була в самому розквіті, тому всі водойми країни були у відмінному стані. Місто цілий рік влаштовувало виставки та конкурси, які підтримують нові розробки у всіх сферах сучасного суспільства. 20-річний Дейв працював старанно над програмою проєктів. Він був фахівцем, що подає великі надії – біопрограміст. Його робоче місце знаходилося в одній з найвищих веж повітряної будівлі інституту програмування. Дейв дивився у вікно своєї робочої кімнати і спостерігав тендітні купчасті хмари. «Крісті цікава, сказав Дейв, і розтягнувся в зручному коричневому кріслі, як кіт. Крісло швидко змінило свою форму. Він був високим, Спокійним шатеном В його особі все ще читався контур юнака Але він вже став молодим чоловіком Дейв був чесним і порядним до глибини душі Адже виріс він в благополучній родині вчених І в його житті завжди все було мирно і гладко Ніяких авралів, ніяких надскладних ситуацій Ніяких ризиків, абсолютно все сприяло тому, щоб він розмірковував над новими гранями науки. М'яке крісло безшумно склалося так, що Дейв з позиції напівлежачи став сидіти пряміше, а праворуч виїхала механічна рука прямо з крісла з чашкою паруючої кави на таці, і так і зависла, притримуючи тацю. Дейв розробляв нову модель штучно створеного багатоклітинного організму бабуся Джесіка. На вигляд, бабуся Джесіка була цілком схожою на людину, але все ж вона складалася з автономних і великих мікроорганізмів, які були колонією, і щоб їх застосовувати в роботі серед людей, на Джесіку потрібно ретельно накладати грим і дуже щільно драпірувати одягом. Якщо цього не зробити, то людина може побачити мікрорух тих організмів, з яких вона складається, що може їх сильно лякати – Адже обивателі далекі від знань структури Кожної сучасної технології Вони просто користувачі, та й все До того ж, мікроорганізми бабусі Мали фосфористсуючий зелений відтінок Але слава богам, сучасний грим Міг бути настільки міцним, що не змивався Ніякою рідиною, тож під одягом Треба було чітко витримувати потрібну температуру і вологість, щоб Джесіка не зіпсувалася. Вона була генетично запрограмована на певні дії, і термін її життя був поки що не більше 30 років. Вона могла гуляти з дитиною, допомагати старим людям, бути їх компаньйоном та робити багато побутових завдань не гірше роботів. Бабуся Джесіка конкурувала з роботами, створеними для побутових послуг. Хоч роботи були тихими і включали в себе море функцій, на заразок майстра масажу, садівника, кухаря, прибиральника, транслятора новинних і розважальних голограм, все ж вони були неживими. Який би дизайн вони не мали, штучні багатоклітинні організми подобалися саме своїм натуральним виглядом. Вони начебто мали душу, хоча фахівці творці чітко розуміли, що вони не мали душі, на відміну від клонів, які давно вже отримали рівні права з людьми. Штучні багатоклітинні організми мали душу як бактерії. Вони були просто колонією бактерій, генокод яких зливав їх у щільне утворення з єдиними завданнями. Штучні багатоклітинні організми створювалися для різних завдань. Якщо треба було перемогти буру водорость на озері, тоді створювалося пару десятків організмів, що харчуються водоростями, нездатних розмножуватися, і які мають коротке життя, щоб вистачило тільки на разову зачистку озера. Штучні багатоклітинні організми часто використовували як літаючі об'єкти транспортної інфраструктури для тих, хто втомився від високоміцних матеріалів і хоче чогось більш живого. За допомогою штучних багатоклітинних організмів часто досягався екологічний баланс полів, лісів і рощ, які охороняли люди. Крім транспортних смужок в повітрі для переміщення і капсул, Людям було приємно влаштуватися на штучно створеного коня і поскакати на прогулянку. Але такі коні сильно відрізнялися від справжніх. Вони практично не мали душі, можливо, тільки зовсім трішки. Справжні коні жили в гаях, і на них можна було дивитися, але не осідлати. Адже захисники прав тварин – Давно звільнили їх з-за рабства. Люди могли мати тварин і дружити з ними, але тільки в разі, якщо тварини залишалися сиротами. Таких можна було забрати до себе додому, але ні в якому разі ніяким іншим способом. Реклама навколо штучно створених багатоклітинних вся була побудована на тому, що в них – Є душа, але це був чистий промоушен, мало маючи спільного з дійсністю. Просто корпорація сила життя дуже давно боролася за місце на ринку з миром роботів. Це був тільки бізнес і нічого більше, але юний Дейв нічого не розумів в цьому. Він був просто ознайомлений з розробками в галузі штучних організмів і включений в роботу як крихітний гвинтик у механізмі. У бабусі Джесіці чогось не вистачало. Може, гумору якась вона була сумна? Як заробити її більше схожою на людину? Що внести в її функції? Про це розмірковував Дейв. Він мав саму передову освіту. Його вольовий батько, інженер повітряного будівництва, наполягав на науковій кар'єрі Дейва і припиняв будь-яку слабкість, яка могла перешкодити навчанню. Силами батьків Дейв був молодим, високооплачуваним біопрограмістом. Його річна зарплата могла забезпечити його на все життя. Випивши каву, Дейв переключився з одного проекту на інший. На стіні кімнати виникло зображення віртуальної книги. На першій сторінці був зображений давно існуючий в побуті ВПА – відтворювач продукції з атомів. Цей апарат – Передбачали вчені довгих пару століть, але ніхто не міг припустити, що релігійне поняття душа стане на шляху даного наукового творіння. ВПА міг створити капсулу для польотів або стілець, але він не міг створити навіть двох мільйонних грама живої речовини на зразок. Листя салату або яблука Він міг створити якусь субстанцію схожу на живу матерію Але не готову частину чогось вже дозрілого Він контролював тільки рівень клітин, бактерій Але ніяк не міг створити цілу тварину або рослину Виявляється, душа або... Індивідуальна енергетична схема була у всьому живому. Вона існувала не на атомному рівні, а на рівні новітнього, маловивченого відкриття речовини Стерна. Ворнес Стерн відкрив дану речовину не більше як десяток років тому. Мультивисокороздільна техніка – Могла бачити цю речовину, і вона абсолютно не складалася з атомів. Дейв розглядав знімки речовини Стерна. Він вивчав формули, які визначають рух точкових спалахів речовини Стерна, і ніяк не міг з'єднати ці дані з даними про активність атомів. Таке враження, що це були, Паралельні світи, але вони були частинами всіх живих об'єктів. Наука відкриє пізніше, що нежива природа також включала в себе речовину Стерна, але це буде в іншу епоху. А поки що всі багатоклітинні штучні організми були бездушними, а ВПА – не міг зібрати навіть крихітного листочка дерева, а тільки щось схоже на листочок, геть позбавлене речовини Стерна. Дейв і його колеги не скоро осягнуть висоту істини про поєднання атомного рівня і рівня речовини Стерна. Тому Дейв єдиний, що міг, це просто спостерігати тисячі знімків, шукати закономірності і намагатися наділити новими властивостями бездушну бабусю Джесіку. Він дуже втомився. Його нудний день вченого добігав кінця. І він розумів, які ж малюсенькі крихти справжніх відкриттів в житті вченого. Та й не кожному вченому везе з ними. Дейв вже почав думати про викладацьку кар'єру. Протягом останніх десятиліть в інститути повернули викладачів, тому що психіатри визнали, що для щасливого життя студентів важлива людська участь, а не нескінченний контакт з голограмами. Дейв Скинув в тому думками прородого Рончика. Його пухнастий друг вірно зачекався повернення господаря. А ще сьогодні буде сімейна вечеря всіх макларенів. Увечері будуть застільні жарти дідуся про минуле, а ще всякі сімейні розмови і сміх його численних кузинів. Радіючи майбутньому вечору, Дейв... Ступив на повітряну транспортну доріжку і поїхав додому. Його будинок було видно здалеку. Висячі сади, строкаті квіти, штучні фонтанчики і гайок на даху. Посміхаючись як п'ятирічна дитина, Дейв став на драбину, що спускається до одного з входів в будинок і відключив ескалатор. Йому приємно було самому пробігтися по сходах і розім'яти свої молоді м'язи. Глава 10. Сумна, згорблена фігура Томаса викликала жалість у оточуючих. Брати Аскети розуміли, що справа була в тон, адже їй знайшли нареченого. Не дивлячись на те, що його доля була давно визначена, все ж остання крапля на ваги горя Томаса – це було заручення Тоні. Він чекав її біля олійниці, і на ньому не було лиця. Це була їх остання зустріч, адже скоро почнеться період підготовки нареченої до весілля. У цей період всі дорослі будуть стежити за майбутньою парою дуже пильно. Спілкування з людьми протилежної статі буде заборонятися аж до весілля, а потім і поготів. Томас гриз осінню травинку. І топтався на тм'яній траві Його обдував холодний вітер І він піднімав комір на куртці якомога вище Його ніс і очі були червоними Чи то від горя, а може й від вітру «Томмі!» – Тон прокричала ніжно Він обернувся, і вони пильно подивилися один одному в очі їх серця наповнювалося енергією, вони обидва розуміли, що це останній раз, коли вони зможуть побути наодинці. Том виправив зелену хустку тон, взяв її холодну руку в свою теплу долоню. Вони піднялися по черзі на горище олійниці і там розмістилися на сухому сіні, але сіно. Мало зігрівало їх. Їх зігрівало тільки тепло душевної близькості. Мовчання увірвалося в їх союз, Як жорстокий, непроханий гість. Ти завжди будеш в моєму серці, Том. Не сумуй, ти завжди будеш важливою людиною для мене. Ми будемо бачитися на загальних зборах. Том сидів у жахливій напрузі, Кожна струночка його тіла була скута, як ніби він готувався до стрибка. «Тон, може птичимо з цієї громади в місто?» – благально вимовив він тремтячим голосом. «А як же Саллі? Це жорстоко, Томас. Вона цього не заслужила». Закон Аскитів говорив, що чоловіка можна вибрати тільки один раз на все життя. І за цим законом, якщо Томас втече в місто, то Саллі змушена буде залишитися дівою назавжди. Але в разі, якщо втече в місто Тоні, то її потенційний чоловік після заручення може вибрати собі іншу наречену. У поселенні не вистачало чоловіків. Тому деякі жінки залишалися дівами та нянчили племінників як своїх дітей. Вони жадібно ковтали час їхній останній зустрічі, і обидво не знали, що можна сказати один одному таке, щоб заспокоїтися. Але тут у тон проблиснула ідея. «А давай помріємо, як завжди, про літаючих машин, про велику воду і життя в інших містах!» Захоплено промовила вона. Томас посміхнувся, але смуток у нього в очах так і залишився до кінця їх зустрічі. Вони, як раніше, міркували про те, як може бути, що вода не мала кінця, а як же вона тоді трималася на землі, не маючи берегів. Вони говорили про дива машини, що літали в повітрі, міркували, що ж таке механізми. В їх громаді механізація праці була присутня, що давало їх уяві старт для розвитку мрій. У поселені були примітивні трактори з ручним керуванням, Прядки олійниці, млини, всякі допоміжні пристрої для будівництва, але аскети не використовували паливо. Вони мріяли про літаючих машин до самого ранку, обнявшись як найрідніші люди на світі. І навіть холод не міг розлучити їх. Адже що може зблизити людей більше, ніж вільний політ Щирої мрії, мабуть, нічого, але все чудове рано чи пізно закінчується. Так з ними й вийшло. Наступної ночі Томасу знову снилося примітивне поселення і якась ув'язнена дівчина по імені Надін. Ця дівчина кликала його Віктором, а він Відчував найніжніші почуття до неї. І це було дуже йому приємно, адже про ніжність він забув на довгі роки. Вранці Томас згадав сон і подумав, отже ж, який чудний то сон. У вісні він бачив великі міста і літаючі капсули. Він подумав, що такі сни – це вплив Оповідань батька. Через пару років Томосу буде не так вже й сумно, адже Саллі, його дружина, має надзвичайний характер. Вона подарує йому справжнє щастя і буде вірити в нього завжди, навіть коли він буде чудити. Та й Саллі також, як і Тоні, сподобаються розмови про місто Адже коли любиш людину, то через неї починаєш приймати багато такого, що колись було неприйнятно. Будинок тоні прикрашали повним ходом адже скоро приїдуть гості, батьки майбутнього чоловіка. Усюди висіли красиві, вишиті вручну завіси. Будинок зсередини був прикрашений різьбленими орнаментами. У підпці готувалася свіжа свинина з картоплею. Люди ліпили фруктові пироги м'ясні пиріжки. У листя винограду вкладали м'ясо з горіхами і корицею. Підготовка йшла повним ходом. Діти прикрашали куточки. Старі іграшки знімалися, а нові розвішувалися. Адже ніщо інше не робить будинок таким красивим, як прикрашені кольоровими іграшками куточки. Молодша сестричка Тоні, білява-кучерява дівчинка, ретельно шила червоних конячок для куточків. Добре, але натуральні барвники були заборонені в поселенні. На подвір'ї кубка дітлахів грали камінчиками на бажання – Голосно сперечалися найактивніші хлопчаки між собою. Дітлахи були в строкатому одязі, адже це діти сонця, а сонце – покровитель квітів. То там, то тут миготіли червоні штанці і помаранчеві курточки, зелені хусточки і хутряні хлоп'ячі шапочки, розфарбовані в бордовий. Всі діти були дуже радісні, Бо задля підготовки до весілля зупинялася робота зі збирання врожаю. А робота на весіллі це що, це ж суща розвага. Сестри тоні були вдягнені в розшиті ручною вишивкою сукні. Волосся всіх жінок були заховані під жовті або зелені хустки і скручені самим химерним чином. У когось була. Кучерява смужка з тканини, як корона, як завитки на перозі, А у когось весь головний убір був із складок, та ще й на додачу прикрашений квіткою, зробленою з яскравої тканини. Зелені й жовті головні убори були обов'язковими для жінок поселення. Вони символізували Бога, сонце – і весну. Його сестру. Всі сміялися за приготуванням їжі. День був просто чудовий. Сміх людей навколо віяв якоюсь добротою. Це зігрівало серце Тоні, і вона вирішила плисти за течією на хвилі цих загальних веселощів. Після весілля вони з чоловіком підуть жити в окремий будинок. Це буде початком нової сім'ї. Будинок давно побудували чоловіки сім'ї Нареченого. Ще минулого літа. Лунав спів. «Ей, Наречена, не сумуй, Чобіточки гарні взуй! Гей, Наречена, не гордися, В щедрім домі оселися. Гей, Наречена, жити час — і врожай порадуй нас. Гей, гей, наречена не барися, та з весіллям розберися. Калачі та кулічі ми печем, а ти лічи, трави в полі проростуть, дітоньки тебе знайдуть, тож печалі відклади та всіх гостей розсади. Жінки співали присвистуючи та сміючись. Спочатку повільно, потім все швидше і швидше. На деяких словах дівчата тупотіли каблучками, вивертаючи носики чобітків в сторону, а після взмахували руками вгору. «Ех, гарячі танці сьогодні будуть на святі!» Всі аскети Вступали в шлюб незайманими, тому атмосфера таїнства шлюбу надавала вечору якусь родзинку. Це було щось в повітрі, його важко розказати словами, якась дивна атмосфера таїнства. Адже вечерю готували не тільки заміжні жінки, але ще й діви яких ніколи не торкався жодний чоловік Кілька дівчат покликали Тоні в окрему кімнату Пора було вже їй вкладати волосся і гримувати обличчя Глава 11 З порога на ногу Дейва накинувся Рончик. Це було маленьке руде кошеня. Дейв розреготався і почав грати з ним в руку ворога. Він то чухав йому животик, то атакував його грізною долоною з крюченими пальцями, як кіхті птаха. А вдячний Рончик... Усіма силами дряпався і хапався за руку господаря. У хол зустрічати Дейва прибігла восьмирічна Неллі, сестра Дейва. Її супроводжувала її повна копія, безглуздо намагаючись копіювати її рухи. Це був її робоклон, модна іграшка. Коли робоклон робив мало рухів то можна було подумати, що він і Неллі – близнюки. Волосся Неллі було пофарбоване в зелений і зібране в косу, а на руці був величезний перламутровий браслет управління робоклоном. Рончик з переляку відскочив від робоклона і люто на нього зашипів. Хвостик Рончика був схожий на мешачий, він стирчав з торчма, а шерсть полосатика здибилася та звільнила для огляду у затеньке тільце. «Гей, робі, вистачить лякати кошеня! Піди, посидь в кімнаті до кінця вечері!» – голосно скомандувала Неллі. Неллі і Дейв обнялися, і їхні обійми були по-справжньому теплими. Любов до сім'ї і світу – це був головний закон Макларенів. Цей закон строго насаджувався дідусем і батьком Дейва. Сварки в будинку були заборонені. Але ніхто не міг заборонити дискусії і дрібні суперечки. Це було весело. Стіл збирали для сім'ї на осінній тарасі. І прозоре скло захищало домашніх від холодних вітрів. З тераси Макларенів було видно частину міської прекраси, алею штучних торнадо в парку. Це було неймовірно красиво, тому що кожен вихор був ізольований в прозорій стіні, і люди могли гуляти між торнадо. Праворуч від тераси розпростерся міський парк, де дерева були заввишки близько 50 метрів. Видовище було ще те. Осіннє листя так розфарбувало горизонт, що навіть тільки воно могло створити свято для будь-якого спостерігача. Загалом, Дейв був щасливий, глибоко щасливий і любимий близькими. Йому й у вісні не снилося, що він незабаром може Втратити свою родину, сім'я – це було все найголовніше в його житті. Сімнадцять найкрасивіших білих свічок з легким рожевим перламутром прикрасили стіл. Вечоріло. Густа темрява атакувала терасу, але сьогодні всі вирішили посидіти при свічках, як за старих часів. Всього за столом було близько тридцяти людей. Зрозуміло, що це були не всі Макларини. Хтось поїхав за кордон, хтось був зайнятий роботою і сім'єю. Сімейні вечері були справою добровільною, тим більше, що вони були частою традицією сімейства. Дідусь розповідав про минулі часи, коли жарти над людьми були більш агресивними, а в побут людей тільки почали входити роботи. Він розповів, як ледь не померла від інфаркту дружина його сусіда, який надіслав додому роботоклона. І той після привітання ввічливо відстебнув у голову, як капелюх, та вклонився. Слухачі за столом дивувалися таким часам, їм було дивно, і не смішно. Адже співчуття було культурою сучасності. І всі розуміли, який сильний стрес пережила жінка, вперше побачивши побутового робота та ще й не просто прислугу, а робоклона свого чоловіка. Від дідових історій часто тхнуло страшилками – Чого тільки варті останні роботи-піхотинці перед ери електронних війн? Не дивлячись на те, що люди сучасні були м'якодушними, у них все-таки були вороги, людство вступило в різні союзи з інопланетянами. Це був вимушений захід, адже треба бути частиною міжзоряної спільноти – щоб захиститися від агресивного захоплення планети. Були й деякі проекти з інопланетянами, які зовсім не підходили під ідеологію мирного життя і ненасильства. Але звичайні обивателі мало що розуміли в цьому, залишаючись у своєму м'якому світі. Знала про все це тільки частина уряду, Такі угоди з інопланетянами були суворо засекречені. Макларани гаряче обговорювали роботу на загальному застіллі. Це було традицією розповідати сімейним свої робочі досягнення. Якщо вони не займалися цим, тоді будували гіпотези майбутнього існування людей. Загалом, у них завжди була цікава атмосфера. Крім хитромудрих бесід, вони часто розповідали деталі свого сімейного життя. Відкритість, щирість, безтурботність, атмосфера заможності. Але чи всі люди на планеті жили таким багатим життям? Звичайно, ні. Все також в світі існувала злочинність, і різні верстви населення, але далеко в минулому залишилися злидні. Люди боролися за більш витончені блага, але не за виживання. Корпорації часто рекламували неймовірно дорогі товари для надзадоволень. У популярній субкультурі була мода на багатий спосіб життя. Він відкривав доступ до кімнат для інтиму, де все автоматизовано до найнеймовірніших спа, які еволюціонували до того, щоб обласкувати кожне нервове волокно шкіри людини. Доступ до найвищої кухні, що ні в яке порівняння не йде з високою кухнею. Доступ до гри «Створи свій світ» де на окремих віддалених планетоїдах-супутниках Марса можна було створити свою екосистему і своє штучно створене життя реальних біоорганізмів. Загалом, надбагатство породжувало доступ до неймовірних насолод, і не всі могли змиритися зі своїм становищем внизу соціальної драбини – навіть якщо злиднів і не існувало. А так як освіченість населення падала, то багато людей низького соціального рівня спокушалися на злочини. Але за часів існування Макларенів відсоток злочинів був все ж найнижчим за всю історію існування людства. Вечір переходив у ніч, Свічки горіли хвилястими вогнями, Танцювали танець вогняних танцівниць в довгих сукнях. Модний тренд, керована форма вогню. Чим смутніше було видно обличчя застільників, Тим чіткіше були чутні їх голоси І краще сприймалося все, що вони викладали. І тут дідусь розповів анекдот. У великій кімнаті зібрались якось пару десятків робоклонів, щоб обговорити емоційні аспекти життя їх господарів. Всі засміялися, і дідусь залився заразливим сміхом, як мале дитя. Дейв посміхався, погладжуючи Рончика – Лежачого в нього на руках, який солодко ружився від задоволення. Тепла радість життя захлиснула все за стільне сімейство вальсом осіннього листопаду, такого хвилюючого і прекрасного, як найдавніша сила Всесвіту, ім'я якої любов. Дейв провів наступний день на роботі, він ретельно вивчав пару сумнівних генів бабусі Джесіки і задрімав. У кімнаті розмістилися дивні вогні. Вони розлетілися по всіх кутках, і Дейв сильно заплакав. Дев'ятнадцять вісімдесят сім двадцять тридцять два. Висвистувалися цифри і врізалися йому у свідомість. Грег. «Це ти? Трохи з глузду не з'їхав, поки знайшов тебе?» Вогники швидко замиготіли в підтвердження словам. Далі зі свідомістю Дейва відбувалося щось дивне. Він прийшов до тями в кріслі в якомусь дивному стані. Все було як раніше. Відеограма генів бабусі Джесіки, скляна стіна офісу, а з вікна... Виднілися транспортні доріжки, як в серпанку Все, як і раніше І хмари, і промені сонця Але щось було не так Серце Дейва защеміло від тяжкого болю Дейв ніколи не знав хвороб або потрясінь Він навіть не відразу визначив, що було не так Його серцю було тісно в грудях. Глава 12 На наступний ранок Дейв мав відправитися в квартал біоклонів зі своїми колегами різними фахівцями. Там проводилося масштабне дослідження, і в ньому брали участь біологи, біохіміки, біоінженери, біопрограмісти, біофізики, психіатри та психологи. Останнього біоклона звільнили, тобто наділили правами рівними з людьми, 40 років тому, офіційно. Але підпільне виробництво біоклонів продовжувало існувати. Часто клони самі створювали нових клонів, щоб поповнювати свою родину. Вони викрадали генетичний матеріал в репродуктивних клініках, підкуповуючи молодший персонал. Були й інші причини у нечистих на руку людей створювати клонів для інтим-індустрії. Для робочої сили на виробництві, що було значно дешевше, ніж придбати спеціальних роботів для виробництва. Але такі клони постійно звільнювалися через поліцейські рейди на рабовласників. Вивчення тривалості життя та специфічних хвороб клонів – це все частина науки, наука про біоклонів. Дейв розумів, що дані дослідження – можуть частково допомогти його проектам, Але в цілому у нього не було вибору. Він повинен був, як штатний біопрограміст, брати участь в інститутських державних програмах. Дейв і його колега Філ заскочили на транспортну стрічку останнім. Філ працював біофізиком – і ділити їм в роботі з Дейвом було нічого. Він був 25-річним молодим чоловіком, довготелесим, з великими карами очима, які випромінювали ласкаві хвилі на всіх оточуючих. Дрібні чорні завитки волосся Філа вторили вітру. Дейв та Філ мали стриманий стиль одягу. Вони були одягнені, в кремніє полімерні костюми темно коричневого тону, ніяких кричущих комірців та кишень, ніякої бахроми і кривизни ліній, це було не про них. Все їх вбрання просто підкреслювало їх природну фігуру та дуже контрастувало з яскравими барвами осені. Квартал клонів зустрів їх смачними запахами вуличної їжі. Більшість звільнених клонів були дуже схильні до набору ваги. Вони обожнювали всі можливі варіанти вуличної їжі, але особливо серед них цінувалося м'ясо харчових мегалодонів, яких вдосталь розводили рибоводи багатьох країн. М'ясо готували на вуличному грилі або пекли з фруктами. Найрізноманітніші соуси подавали до Мегалодону, але найпопулярніший містив в собі м'яту щавель, а також рідкісний благородний фіолетовий гірський перець. Серед клонів було повір'я, що схоже на гуму м'ясо Мегалодона – Подовжує життя клону, тому що в ньому більше колагену, ніж будь-де. Промисловцям риби вигідні були мегалодони, бо вони росли швидко і не були схильні до інфекцій. Слабовілля біоклонів проявлялося як схильність до переїдання, алкоголізму, наркоманії та сексоголізму. Чому біоклони так сильно відрізнялися від своїх зразків, вся справа була в душі, яка тепер була частиною наукового дослідження і становила частку досліджень всесвітньо відомої речовини Стерна. атомний рівень матерії, яка була відповідню на те, що таке душа і як її побачити перші частинки речовини стерна сфотографував біофізик українського походження Віталій Стерненко на новітній ультрамікрофотокамері для медичних досліджень. Він розробив технологію фотографування речовини з залученням багатьох камер, формуючи простір, оточений різними розмірами камер з різними кутами та аналізуючи Сотні тисяч знімків спеціальною програмою, витрачаючи роки, накладаючи фотографії та формуючи зображення, він представив частинки речовини суспільству та відкрив цілу епоху різноманітних досліджень різних наук. Одне з ключових, що отримало людство – це вміння подовжувати життя. Але у деяких клонів не завжди було достатньо цієї речовини, що впливало на вміння контролювати свою поведінку. Клони мали особистість, душевність, розвинену емпатію, і вони отримали права рівні людям, але якісь відмінності від людей все ж існували». Вони і досліджувалися вченими всього світу. Свон мала розвинену маскулатуру і подовжене тіло, зелені мигдальні очі та мідну шкіру. Вона прослизнула в кабінет для проходження тестів у психіатра в теплому костюмі кольору вохри. Але не дивлячись на осінні вітри, костюм був... Поцяткований маленькими та великими розрізами по всій довжині пластичного тіла, виставляючи на показ то стегно свон, то її витончену грудку або плече. Свон хвилювала Дейва. Він дуже мало спілкувався з дівчатами. Більшість свого часу він проводив у компанії родичів та друзів чоловічої статі. Так, він був незайманим. Все, що йому було відомо про секс, так це інтимна близькість з шостою моделлю «Жінки-мрії». Ну і бував він пару разів в кімнаті для інтимного задоволення. Але живий контакт з жінкою в Дейва. сама думка про це робила його... Незграбним і розгубленим. Біоклони відрізнялися від людей тривалістю життя. Його не вдавалося подовжити більш ніж до 60 років. Також не всі біоклони були здатні до розмноження. Дуже рідкісні з них, тому їх сім'ї часто складалися не з родичів. На зворотньому шляху з кімнати для тестів свон знову зайшла в кабінет Дейва. «Дейві, йдемо прогуляємося, вистачить працювати!» М'яким бешкетним голосочком сказала вона, а її смарагдові очі заіскрилися смішинками. Права брова піднялася, і вона оголила свої білосніжні зуби. Дейв почервонів і кивнув головою. Хвилин через десять вони спустилися на саме дно, на найнижчу вулицю багаторівневого кварталу. Їх оточили ресторанчики та кімнати для інтимних розваг. Церкви і театри були зовсім на іншому рівні. Зійшовши з транспортної доріжки на дорогу, Свон і Дейв покрокували вулицями без будь-якого плану. Просто, щоб пройтися і поспілкуватися. Навколо все сяяло райдужними голограмами, і вони вирішили піти в старовинний квартальчик, щоб посидіти на водяних диванах під гілками дерев. Вони захопили закуски з морепродуктів, приготовані на грилі, насаджені на довгі дерев'яні палочки, та купили до них різних соусів. Дейв. Розслабився, відчувши легку дружню хвилю, що йде від ніжної свон. — Ех, Дейві, не бути тобі моїм чоловіком ніколи, — заговорила свон злегка сумно, а потім різко розвернула свою голівку на довгій витонченій шиї в сторону трьохсотлітнього дуба. Її довгий білий хвіст шовковистого волосся Сіпнувся в повітрі, як кінський хвіст норовливої конячки Так, клонів звільнили, але дискримінації вистачає навкруг Ніхто не прийме в нормальному суспільстві пари, яка складається з клону і людини Це смішно, які вже там рівні права Продовжувала вона. «Та й на багато робіт нас не візьмуть. Ось і тіснимося ми в своїх кварталах. Кварталах нижче стоящих», – підсумувала Свон. Дейв розгубився. Він не знав, що й сказати на це. Але вона випередила його збентеження, вщипнувши його за плече, і весело розреготалася, як дитина. Вони розпакували морепродукти і почали куштувати всі соуси один за одним. А ось терпкий соус. Фу! Своні зморщилася і смішно витріщила очі. А цей? Дивись! Дейв простягнув їй горіховий. Мм, так, це смакота! Вона захитала головою для підтвердження. Наївшись до схочу ніжних морепродуктів, вони розляглися на водяних ліжках під кленами і включили підігрів та легке погойдування. Невеличкі хвильки, повільно і м'яко, почали похитувати цю парочку відпочиваючих. Свон активувала функцію нічне небо. Ця функція була доступна в багатьох парках. Високоточна техніка відкривала картину за межами атмосфери посеред білого дня. Це було неймовірно. Вони гаїдалися на хвилях водяних диванів, а навколо їх оточував сонячний день, листопад, і тільки у вікні над ними, розміром 2 на 4 метри, видно було зірки та так багато, що дух. <захоплювало>. Лідером в їх дружній парочці, очевидно, була Свон. «Дейві, давай пограємо в «Створи мрію». Ну, давай!» Вона почала вмовляти його. Дейв подумав, що йому пора йти на роботу, але він не міг підібрати слів. Не хотів відмовляти тій, хто гіпнотизує своєю жіночою красою – і безпосередністю. Деві? п'ять хвилиночок. Ну, давай же!» Вмовляла Свон ніжним голоском. «Добре!» Видавив Дейв якимось не своїм голосом. Він відчував якийсь внутрішній захват і не міг його подолати. Радісно Свон активувала гру. Увійшовши в свій профіль, вона його одразу ж засекретила. Тепер Дейв буде бачити картини її фантазій, але не чутиме команди. Адже без чітко вимовлених слів реалізувати образи швидко було неможливо. Дейв підключився до гри і почав спостерігати, як він, саме він, як в кіно, лежить посеред зіркового неба, а з темного простору вимальовується силует прекрасної дівчини. Але хто вона, розгледіти було важко. І ось силует стає більш чітким, і дівчина нехиляється над Дейвом та довго і ніжно цілує його в губи. І поки вона його цілує, її силует повністю проявляється з темряви, і це вона, ніжна свон. Її щоки горять, а руки ніжно гладять дейва за плечі, його обличчя реальної особи, а не копії в грі, починає горіти червоним полум'ям. Він сильно хвилюється і тремтячим голосом вимовляє: Мені треба на роботу. У його тоні чується благання. «Тебе проводити до будинку?» «Ні, не потрібно. До скорої здибанки!» Свон обняла його і пішла до себе додому, задоволена своєю нищівною атакою. Вона відчувала владу над ним. Та що там влада? Вона давно була в нього таємно закохана і сама залежала від нього, як малолітня дівчинка». Повернувшись в свій корпус і втупившись в вікна з хмарами, Дейв зрозумів, що серцевий біль, який турбував його напередодні, ніяк не стосується, Свон. У цього болю було щось незвідане, хвилююче все його нутро без залишку. Своні була яскравим враженням, але як тільки вони розставалися, вона зникала з його пам'яті як фільм після перегляду, який не хотілося переглядати знову. Він занурювався глибше у свої мрії, що це були за мрії, він і сам не знав. Це були якісь невідомі відчуття. Дейв розумів, що його чоловіча сутність самотня. І ця самотність сильно тиснула на нього, чого не траплялося раніше.